Корифей, це всім відомо, але не буде ж він сидіти в канцелярії, де сидять самі посередності. Ми обрали президентика, і хай собі. Ми його ще як звемо? Барабанчик. Орендуємо для джазу на п'ять днів щотижня, щоб там по ньому ударник тарабанив своїми паличками, а двічі на тиждень хай сидить у товаристві. А хто його слухає? Слухаємо тільки «Корефея». Кожне слово з трепетним піететом. Я ще й записую. Кожне слово, не повірив Твердохліб, кожнісіньке і всі з трепетним піететом. Твердохліб упевнився у своєму припущенні, що попав до людей не зовсім нормальних. Невже сонечко це Наталка? І невже тут щось було з нею? І з тим загадковим племінником, з тими дивними дитерівцями. І до сьогодні цього можна було збожеволіти. Та дителівці комфортівці не дозволяли чоловікові такої розкоші. Кругий стіл за колонами виявилося, для всіх був жаданням, мрією всього життя сісти з корифеєм. Яке щастя, блаженство! Але допущено тільки сателіта, який умів вихваляти корифея так само, як пієтет, а до того ще й розважав придебенціями. Може, тут додавалися ще й рум'янці безсоромності, якими горіли надуті щоки сателіта, надаючи якоїсь особливої поважності корифеєвій жовтолицесті. Так само предметом особливих пожадань був величезний трикімнатний люкс, який займав корифей у південному комфорті. Збиралися там нечасто, але найближчі, найдовірніші. А так то в сателліта, який відзначався хлібосольством, то хвостика, що був легендарно скупий, але потайки заманював до себе з Києва якихось жінок і тоді шепотів одному-другому «Приходь з бутилочкою на женщин». У хвостика на шиї якісь рубці, ніби у вола від ярма. Мозолі від залізних ярем шлюбу, казав хвостик, який поміняв вже чотири чи п'ять жінок. Чи не це нікчема заманив сюди Наталко? Метрик і сантиметрик Недарма обляпані були фарбою. Обидва художники у південному комфорті творили полотно перебування. Чи його? Запитання риторично-недоречне. Тільки корифей мав тут значення, і тільки йому мало все слугувати. Писав картину Метрик, а Сантиметрик розтирав йому фарби, тягав підрамник з напнутим полотном, то на пленер, то в інтер'єр. Найголовніше ж компонував, розташовував, розставляв, і розсаджував дійових осіб довкола центру цього шедевра, тобто корифея. Твердохліба теж затягнуто, бо так зволив корифей. «Я вам таке ніздечко виберу, таке!» виплямкував перед твердохлібом савочиним ротом сантиметрик. «Я вас так прилаштую, що будете, може, й поперед усіх. Передній план, задній план, все це балачкий туман, Туман і туман. Ми з материком зробимо як? У вас задній план може стати ще переднішим, ніж найпередніший. Ви не вірите? Я вам відкрию таємницю. Нікому не відкривав, тільки вам. Ви чули про сюрреалізм? Чули? Ну так ми творимо наш соціалістичний сюрреалізм. Полотно перебування – це перший твір нового стилю. Що ми тут бачимо? Перше, дуб з квітами. І в кожній квітці портрет корифея. Далі, молода жінка спить у постелі з вертольотом. З ілюмінаторів вертольоти визирає хто, вгадали, корифей, Дикий кабан з ножем у зубах підкрадається до столу, за яким сидить хто? Корифей, а з ним сателіт. Пієте дгайдається в гамаку з газети В газеті чий портрет? Корифея, це ж ясно То де тут передній, а де задній план? Обернена перспектива, як на візантійських іконах Ми і вас кудись Ви не знаєте, як ми працюємо Ми працюємо, як чорти День і ніч, день і ніч хліб делікатно зауважив що вночі, мабуть, недостатнє освітлення. Освітлення? закричав Сантиметрик. Ви думаєте, нам потрібна електрика? Та Боже ж мій, ми тільки при свічках, як голландці, щоб була справжня класика. Ще Сантиметрик не втулив твердо хліба в композицію полотна перебування, як його знайшов пієтет і попросив для дуже важливої розмови. «Давайте до вас надійніше», – сказав він. У твердохлібовій кімнаті п'єте ту мить обнишпорив чіпким поглядом усі закутки, зазирнув до лоджії, здивувався. «Не бачу ні спінінга, ні пляшечок, самі книжки. І ви отак цілий місяць? А що?» Це в нас тільки президенти усе з книжками. Ну, а цим ні поваги, ні пієтету. Це не корифе, ні. Я теж не корифе, засміявся твердо хліб. Ми вже трохи розвідали. Ви даремно скромничете. Юрист, це звучить. Звичайно, в нас не те, в нас суцільна добровільність. А в юриспруденції... Обов'язковісті примус, але чоловік з таких сфер між нами, ого, і ваш підпис для нас, як із неба. Підпис? Що за підпис? Твердохліб нічого не розумів. Біетет поклав на столик аркуш паперу, надрукований на машинці, внизу синіли карлючки підписів.